Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru di Uličnej Čertov kamarát Počkaj, <sklíždia> Ľudia sú hnusní Lakomí a zhlodej Stále len okrádajú Seba, aj nás No a teba kto ukradol veď, ty nič nemáš, len ten tvoj prašivý chvost. V kotli som jedného varil a zožral mi všetku slaninku, ktorú som tam zabudol. Mala byť na a ten chlap mi aj olej chlípal. Sú drzí a ešte aj škalevý. A veď preto sa aj hovorí, kým je čert krajší od človeka, Fežák je. Aspoň, že sú aj hlúpi. <súdají> Minulé mi jeden taký gazda zapredal dušu za to, že som mu slúbil nádherné bývanie v teplúčku a <súdají> kopu krásavíc okolo. A to netušil, že Teplučko čaká v samotnom pekle a tie krásavice <súdají> majú chvost a vidli, ktoré mi ho len potlačia do potlačky. <súdají> Nemáte pravdu, ľudia nie sú až takí zlí. Pozrime sa, kto sa nám tu ozval. Volám sa... Kopitko. Ó, oh, čert junior. <gry> karty neráš, ale za to uši natrčaš. Odkiaľ si vôbec? Ja som z čertova -700. sedemsté poschodie. A karty ma nebavia. Ani vaše reči. Ľudí poriadne nepoznáte a už aj ohovárate. Oh. Ale čo už o nich ty krpec krpatý a rohatý vieš? Mám človeka za kamaráta. Človeka za kamaráta? si normálny? Môj kamoš Maťo je náhodou. Fajn, chlapi. Mm, Nevrav. Kde si takého vyhrabal? Spoznal som ho vlastne náhodou. Ale všetko mi o sebe povedal. Kde bolo, tam bolo kde sa síra sypala a uhlie lialo. No dobre, začnem rovno. Maťo je mlinárov syn. Bolo im dobre, kým žila mlinárka. Taká rodinná idýlka. No Maťova mama umrela a mlinár sa na staré kolená zbláznil. Klofla ho jedna mladá, chamtivá baba. Bravíme, <sík> <sík> Ľudia sú hlúpi. Dobre, no v tomto prípade sa neškriepím. Nová mlinárka starého muža doslova uštvala. Drela ako otrok, aby mala stále nové šaty, vyberané jedlo a... a... potom, keď už sotva lapal dých, vláčila toho chudáka po tancovačkách. Uj, ja by som tej posorke takú spagroky... Zatancoval. Maťo, oca prosil, aby je toľko neustupoval No mlinár sa chcel cítiť ako junák A tak ho z jednej tancovačky vyniesli nohami napred Taký hlupák by si zaslúžil škvariť sa v kotli najmenej 100 rokov Aby mal o čom premýšľať. Máme ho niekde tu? Netuším. bolo to už dávnejšie ten príbeh poznám len z počutia. Od Maťa. Ah! Ah! Ah! Ach, môj dobrý, dráho, milovaný muž. Čo si tu bez týma počnem? Nechal si mi na krku iba dlhy a nepodareného syna. Ah! Tomal mal byť mačov? Uh, veru. A ľudia tej falošnici mm. verili a ľutovali ju do kotla s ňou. Uh, už mi tuším, ten Maťo začína byť celkom sympatický. No, lenže práve Maťovi nastali pekelné časy. Maťo! Patrebuje mu buďka, pánky! Kupujte si väčšie na vašu venku nohu. Veľkú nohu? Nebo drzí, lebo ostaneš o hlade. Obúvaj! Opatri ne, ty au! Aj tak vás budú tlačiť. Čuž! A teraz uprac dom. Nakrm zvieratá podlahy vyšúruj. A potrieť truhlice, nech tam mám poriadok. A to je babská robota. Čo som popolúška? Vezmem na teba metlu. A hýbaj hľadať ľudí, čo si chcú mlieť. Čak tento hlúpy mlin nič nezarába. Doteraz zarábal. Ale vám sa každý vyhýba ako čert krížu. Drzaň, drzí. Komu patrí mlin a majetok? Mne. Ja som dedička. A ty môžeš ísť rovno po žobrani. A zmizí mi z očí! Radšej robiť pre iných, ako sa nechať vami komandovať. Ach, teraz som ťa pristihla, zlodej hm. aký si. Hrabeš sa mi v trúhlici? No, veriem len to, čo je moje. Nárdelník je môj, mamka ho mne nechala. je to je tvoje! Už aj Bohom. Pozrime sa, mlinárov syn. Tvoj otec by sa riadne hambil, že je z teba zlodej. Teraz si pekne posedíš v žalári. Pán Veľkomožný, otec by sa skôr hambil za túto diablicu, čo má ďaleko od smutiacej vdovy. Počuli ste to. Stále len uráža, okráda. Aj mami sa svoj život. Ty budeš túto úbohú ženu ešte aj byť. Prečo jej veríte? Ticho. Tvoja nevlastná matka je majiteľkou mlina. A aj dom. Ty už nemáš nejaké práva. Len preto, že otec nestihol urobiť závet. Odvolám sa na svoje práva aj ku kráľovi. Ani sa k nemu nedostaneš. Jeho veličenstvo neprijíma takýchto odkundesov. Nemá na nich čas. A za to, že si taký ničomný, pôjdeš... Na vojnu, prosím. Niekde či ďalej, lebo ja sa ho veľmi bojím. Tak myslel som o v žalári. Ale keď sa pani mlinárka za teba tak prihovára, tak budeš mať vojnu. A ešte sa jej pekne poďakuj a poboskaj rukou. Ja som nič nespravil. To nech ma radšej vezme čert, ako by som tejto babe mal ďakovať. Vedešte, budeš ľutovať, ak ťa čert nevezme. Na vojne ťa už naučia Móresom. Už sa im mne ten Maťo začína páčiť. <tým> <tým> Dúfam, že ho na tej vojne nezmrzačali. <tým> Kopitko, povedz, však Maťovi nechýba ani ruká, ani nohá, našťastie nie, aj keď veľa nechýbalo. Bojak Maťo, obkamžite sa hoď postaviť do prednej línie. Kapitán, vždy stojím v prednej línii, doteraz len šťastne stálo pri mne, ale takto ma čo skoro zabijú. Veď o to ide. Šlihaj dopredu, je to rozkaz. Nejdem, dosť som mu za vás dva roky krk nasadzoval, stačilo. Čo si to dovoluješ? Krk nasaduješ za kráľa, to je pre teba podsta. Aj keby som ťa tam mal vlastnoručne dostrkať, budeš v prednej línii. Počkaj, tam bežíš! Poplach! voják uteká z boiska! Poplách, chyťte ho! Všade ma hradajú. Ale takto v uniforme vo mne rýchlo objavia dezertéra. Ale keby som sa celý trošku týmto vlatom zašpidil. Tak, tak, tak to ano. Tak ešte, ešte trošku. O, vyzerám ako strašiak. No možno sa to mnou niekto znetuje. Potrebujem len nejaké jedlo, mať nejakú strechu nad hlavou. Roboty sa nebojí. Neverím, že by niekto takého špinavého tuláka vzal na milosť. Že... Lebo ľudia sú sebeckí. Povrchní. Somár v pekných šatách je pre nich viac než chudák v handrách. Áno, musím priznať, priatelia, že v tomto máte opäť pravdu. Máte odvšadeľ vyhnali. A pán kráľ, Nebol lepší od iných. Pán kráľ, sa. Odpustite, že vás držujem, ale idem zďaleka. Počul som o vašej veľkodušnosti a tak by som vás chcel poprosiť, či by som u vás nemohol nájsť nejakú prácu. Práč mi z cesty, lebo ťa vyšľahám, bičom. Ale, otecko, Chudák zúbožený. Možno ho stretlo nejaké nešťastie. Dajme mu aspoň zlatku, nech si kúpi jedlo. Nech ti to ani nenapadne. Nebudeme sa tu starať o každého otrhanca, čo nám skočí do cesty. Sestrička Angelina, otecko má pravdu. Kam by sme došli, keby sme rozdávali hoci komu? Šetríme si na meno. Nezabúdaj. Sestrička Bambolína, ty si na svoje veno šetri. Ak myslíš, že ti to pomôže nájsť dobrého ženu. <laughs> ja radšej pomôžem tým, ktorí to potrebujú. Aj keby som sa nikdy nevydala. No, s takýmto hlúpym názorom sa ani nevydáš, Angelina. Ktorý blázon by chcel ženu, ktorá by jeho majetok rozdala kadejakým otrhancom a vráka. Dievčatá, prestaňte sa hádať. Nemám na to nervy. Kočiš, ideme! A ty, Trhán, uhni z cesty, lebo ťa prejdem kočom. Noči. Uf, skoro ma zrazili. Ale tá princezná mi asi chcela pomôcť. Má takú láska vú Na zdravie. Že by sa nám, chlapec, zamiloval. si o láske na prvý pôjak? sa to vo To je tiež čisté vlásnostvo. Kopítko, nevrav, že aj tú princeznu Maťo nejakou čariu. Myslím, že s ním len súcitila. Ale nebudem predbiehať. Ja som práve vtedy vyliezol z pekla, aby som sa poohliadol po nejakých temných dušiach. A rovno na neho som narazil. To si ho musel pekne vydesiť. Zjavil som sa pred ním zamaskovaný. Vydesiť som ho nechcel. Na čo si sa premenil, prosím ťa? ...na urodzenú dámu. V krásnych šatách s klovúčikom a vejári. Mladý pánko, haló, tu som. sa, urodzená dáma. Preboha, pre len som vám ručičku poboskal a ten dým, čo sa zodvíhol? Čo, čo mi tu slintaš ruku? Prosím? Boskávanie ruk si odpustíme, ah. ale vidím, že si vnúci zvér sami. Potrebujem prácu, pani. A nejaké mm -hmm. miesto, kde by som mohol načas bývať. Mm -hmm. Nikto ti do teraz nepomohol? Všetci ma do pekla poslali. Aj by som tam šiel, keby mi tam dali robotu a niečo pod zub. Tak ty by si aj do pekla šiel. Mm -hmm. Aké rozkošné. Ja. Ak potom tak túžiš, ja ťa tam zavediem. Vy? Urodzená dáma? Mm -hmm. Ale veď vy vyzeráte ako mm -hmm. aniel. <coughs> Fuj! Paniel! Tak poď so. No, ak sa nebojíš. Chcel si do pekla? Tak vitaj. Daka? Pekné to tu je. Ale tebe tuším tie šaty s črievičkami viac pristali. Co? Klobučík ty aspoň zakrýval odstávajúce ušie v tie smiešné rožky. Aké smiešné rožky? Rr. Nevidíš, že som... Aá, hr, hr, hr, strašný hrozný čert? Nechcel som ťa uraziť. Vidím, že si čert. Alebo aspoň čertík. Ja ti dám čertíka. Do pekla som ťa odniesol a ty sa vôbec nebojíš. Ešte aj moje rohy urážaš? Prečo by som sa bál? Viac som sa bál vojny a doma macochy. Tá je pekelnejšia ako tri pekla dokopy. Áno, o tvojej macoche peklovie, nic sa nebojí. No keď si taký odvážny, čo s tebou? Ak mi dáš prácu, jesť a teplé miestečko, kde sa vyspím, ja budem spokojný. <todobí> tu budeš mať tepla, až sa z teba bude báriť. To mi vyhovuje. Lepšie ako mrznúť. A čo ta práca a plat? 7 rokov budeš slúžiť. Do potlu mm -hmm. prikladať, mm -hmm. za to budeš mať jedla, koľko chceš. Hm. A teplý pelech, hoci aj v kotli. <todobí> A oplatene skôr. Platí? Platí, ak len toľko. No, radšej si usteliem pod kotlom. Kotli sa mi zatiaľ variť nechce. <totlí> Dohodnuté. <totlí> Pazúr na to. <totlí> to si vážne zamestnal človeka? Toti šéf, dovolím. Práve sa dosť nudil, tak mi tento experiment schválil. A vydržal to Maťo u nás 7 rokov? Tomu verte, Veď sa mal ako v nebíčku. Tak v pekličku. Poctivo pod kotol prikladal a mimo pracovného času sme sa veľa zhovárali. Aj mi bolo ľúto, keď tých sedem rokov prešlo. Paťo, sedem rokov je fuč. Sen si voľný. No, to už... Uh -huh. Ako to ubehlo? Uh -huh. Páčilo sa mi tu. No už rád konečne výjdem na slnko medzi ľudí. Uh -huh. Snaď ma už ani kráľovi dráby nehľadajú. Uh -huh. Nehľadajú, overil som to. Mal by som ťa nejako odmeniť. A za to, že si tu 7 rokov slúžil. Uh -huh. Čo by si chcel? Uh -huh. Tu mám čertovský náhradný chvost. Keby som o ten svoj niekde prišiel. A Tu sú rožky, nadmerná veľkosť. Občas ich nosím na parádu. Mal si pravdu, tie moje nie sú najväčšie. Aj, kopítko, načo by mi bol chvost a rožky? Nejdem na maškarný bál. No, ale ja ti niečo musím dať. Aj. Čo tak nejakú čerticu? No, ešte to tak, dosť už čertic beha po svete. Nepotrebujem ďalšiu speklaťať. Ty si ale náročný. Ale nemôžeš odísť holou, teda s holými rukami. <tok> tak... Už viem, čo dostaneš. Čertovské mince? A na čo mi budú v ľudskom svete? Mince v tomto mešci sú rovnaké ako všetky, čo vy tam hore na zemi používate. Mince sa vyrábajú u nás. Takže peniaze vyrábajú čerti? Uh -huh. Ja? To som teda nevedel. Ty toho ešte nevieš. Tak ber, ale ten mešec nie je obyčajný. Kedykoľvek ním zatrasieš, dá ti dukátov, koľko len budeš chcieť. <sík> Ďakujem. A zdá sa ešte niekedy uvidíme. Tak s pánom Čertom. Počkaj, asi budeš mať tam hore problém. 7 rokov neumytý, neoholený, ľudia sa ti budú vyhýbať. Tak sa okúpem a oholím, len čo výjdem z pekla. To práve nesmieš. Umyť sa a pekne sa obliec môžeš, až keď ťa bude chcieť nejaká krásavica aj v takomto stave. Zatiaľ budeš mať len tie zablatené handry a neoholenú tvár. Prečo nemôžem vyzerať ako slušný človek? No, lebo je to skúška. Už na poli patríš medzi nás čertov, ktorých si ľudia predstavujú ako obludy. A od teba čakám, že ich naučíš... No, mu? Že nie je všetko len zovňajšok. Oh, to sa nepodarí. Ľudia si na to potrpia. No veď práve, to je tá skúška. Či vzhľad, alebo prachy. Tak to vám všetkým pekne ďakujem. Určite sa nenájdeš jadna, ktorá by ma takéhoto chcela. Mm. Pozaj na Vyskúšaj! pre pána Jána, ten svet sa teda zmenil? Na miesto nášho mlyna tu stojí akýsi veľký dom? O, macocha sa isto zas dobre vydala za nejakého ďalšieho blázna, ktorý jej dal majetok a tiež ho umolí. To nejestuje na svete nejaká spravodlivosť? Maťo, neboj sa, na každého dôjde. Peklo nezabúda a čím neskôr príde trest, tým je efektnejší. Ty sa staraj o našu dohodu. Chápem. Ale hostinec je stále ten istý. Aspoň niečo spoznávam. Hej! Počkať, počkať! Tu nie je miesto pre smradľavých tulákov. Von! Practe sa von. A čo ak? Smradľavý tulák dobre zaplatí. Prepáčte, pane. Pomýlil som sa. Nazval som vás tulákom lebo Vyzeráte ako ako čert. Nie, čert nie som, ale som čertov kamarád. Máte zmysel pre humor, pane. Samozrejme, vôbec nevyzeráte ako čert. Vítam vás v našom hostinci. Dajte najesť všetkým tým chudákom, ktorý stoja vonku hladní na mraze. Platím. Ako si želáte, pane. A ty si mu dal čertovské mince, aby robil dobročinnosť? A kade komu ich rozdával? Čo sme hranieli? <zorý> Zarobil si ich. Nemohol sa mu nakázať, na čo ich má použiť. Aj to bola súčasť skúšky. A chýr o bohatom cudzincovi sa rýchlo rozniesol a dostal až do samotného pána kráľa. A čo je to za človeka? Peniaze rozdáva kdejakým žobrákom a tulákom? My najviac potrebujeme. Kráľovská pokladnica je deravá a moje céry nemajú ani na poriadne veno. Veličenstvo, ja som vás len informoval. Ten špinavý, ale bohatý človek neuznáva príkazy vášho veličenstva, aby podaní všetko, čo majú, hlásili a najvyššiu časť odovzdali do kráľovskej pokladnice. Ej, opovážlivec jeden. Hneď ho pošlite ku mne. Ale no, ale aj, je teda mizerný panovník. Mm -hmm. Sám pomíňal a od podaných pýta. Veru, veru. Jeho staršia dcéra je náročná. Otec skoplatil všetky rozmary a preto sa aj zadlžil. A čo tá druhá princezna? Maťovi sa páčila. Ale asi dávno zabudla na tuláka, láka, ktorý pýtal prácu, či aspoň... Milodár čakajte. Hneď pri príchode do paláca stretol Maťo práve ju. Vezmite si. Polievka prechudobný. Pre každého je dosť. Počkajte. Postavte sa, prosím, do doradu. Tá polievka je dobrá, horúca. Zasíti vás aspoň na chvíľku. Prepáčte. To hovoríte mne? Vám? Nemusíte sa ostýchať prijať pomoc. Už raz ste mi chceli pomôcť. Je to už dávno, ale doteraz som na vás nezabudol. <totčiaľ> <totíra> Ta láska, romantika. <túšim> Tuším vás to dojalo. Ja mám veľmi rád romantické prídehy. Ja. Toto je však skutočný príbeh. Angelína a Maťo sa celé hodiny prechádzali parkom, až sa král triasol o zlosti ako na Maťa vyčkával. Ten sa spametal, že ho čakajú, až keď sa zotmelo. <túšim> Kde je? Kde je ten drzán drzý? Dúchedy mám čakať. Pán kráľ, dali ste ma zavolať. Očecko, na čo si pozývame takýchto... To nemá úroveň. Ach, Cúzinec, nielenže že meškáš, uráža ma, že si sa na túto dôležitú audienciu nevedel obliecť vhodnejšie, hoci si podľa chýrov veľmi bohatý. Prepáčte, nevedel som, že idem na súťaž krásy. No toto? Nevieš, ako sa treba správať u kráľovi? Ja som sa sem nehrnul. Vy ste si ma dali zavolať veličenstvo. Aha, no, už dosť o tom. Prečo rozhádzuješ svoj majetok na ľudí, ktorí nepatria medzi užitočných a dôležitých v našom kráľovstve? Lebo práve tí, o ktorých osud sa vy nezaujímate, potrebujú moju pomoc. Čo ty vieš o ľuďoch v mojom kráľovstve, cudzinec? Kedy si som sem patrila, viem, že v tomto kráľovstve sa len málo ľudí zľutuje nad chudákmi. Roščilujú ma tieto tvoje reči! Otecko, on je ozaj bohatý? Tak nehnám dá majetok, alebo mu pohroste žalárom. Čož, bambulina, musíme na ňo diplomaticky. Počul som, že máš kopu peňazí a neodvádzaš do pokladnice dane. <sík> prišiel som z pekla. Vaše príkazy ma nezaujímajú. Z akého pekla? Ja ti nerozumiem. Ale to je jedno. Skúsme sa dohodnúť bol by si ochotný poskytnúť mi um, pôžičku. a ja som vlastne chudák moja kráľovská pokladnica je úplne prázdna aj tento plášť mi už museli zaplatať ste na tom až tak zle no čo ti poviem na vená svojich dvoch cór nemám asi mi ostanú na krku ako staré dievo otec ale vede to pravda, pambulinka. Ty prvá si najviac vybrakovala kráľovskú pokladnicu. Róby, šperky, plesy a čo z toho? Nádejný žení si sa s prepáčením nažrali, napili a ušli. Lebo pochopili, že pri tvojich nárokoch by rýchlo skrachovali. No prepáč, boli to uh, lakomci a padavky. A koľko by ste teda potrebovali? Čo najviac cudzine aspoň 100 tisíc zlatých. Mm, čo za to? No ani neviem, už ani nič nemám. Čo tak jednu z mojich dcer? Sú krásne, vzdelané, vedia vyšívať, hrať na harfe, konverzovať. sa so mnou nerátaj takéhoto. Špinavého trhána si nikdy nevezmem. Bolinka. on má peniaze. Nie. A keď sa umie lepšie oblečie, bude celkom k svetu. Nie, ja chcem mať za muža knieža. Zerbom. No, v horšom prípade, grofa. A bože, ja sa zmarním. Nikto tu taký na dosah nie je. Ponúkni mu Angelínu. Tá má rada takých čudákov. Mm -hmm. Možno máš pravdu, bam. Ale kde vôbec je naša Angelina? No, asi zase medzi tými žabrákmi. Stále im rozdáva to posledné, čo máme. Nech si ho ona vezme za muža. On nech dá peniaze a tak to bude pekne podelené. Ja si sám vyberiem, koho chcem ženu, drahá princezna. Porúčam sa. To by si Maťo dal vziaci takúto semetriku no. za ženu. Na to ani chvíľočku nepomyslel. Srdcia v hlave mal len Angelina. Eee. A čo sa teda stalo s tými dvoma? Ja som taký nabedný. Maťo o tri dni kráľovi povedal, že chce Angelínoho. Potešili sa všetci. Bambulína, aj Angelína. A kráľovi odválo. A, a, a Angelina si ho vážne vzala takého zanedbaného špinavého. Brala by si hociakého. No on, on bol na svadbe ako vymenený? Hm? Čistulinky? voňavučky. Eh, jasné, veď si mu povedal, že sa môže dať do poriadku, až keď si ho pravá láska bude chcieť vziať aj takého zanedbaného. To som mu síce povedal, ale nevedel som najisto, či to bude fungovať. <síntul> Čítal som to v nejakej rozprávke. <síntul> <síntul> Takže si ho oklamal. To je fajn, čertovina. <síntul> tom ma to mrzelo. Tak som ho vykúpal v diabolskej studni. E... Ty si namočil do súkromných Luciferových kúpeľov? Však ťa za to potrestá. Nezistil to. Bol vtedy na dovolenke. A... Čo bolo potom? Čo by bolo? Svadba ako z rozprávky. Nic si z toho nerob, Angelina. Ješ ale za to bohatý. <sík> ja ten bambulín. Mňa nezaujíma ani jedno, ani druhé. Viem, aké má srdce. A to je hlavné. <sík> uh, už ti ide, krásavec. Prajem vám všetkým krásny deň. Otec? To, čo má znamenať, že je teraz taký pekný? Mal si mu dať za ženu mňa. Ale veď si ho nechcela, bambulinka No, nechcela, lebo bol úplne iný. A teraz čo? Ja som staršia. A ja sa chcem vydávať. Cérka, cérka moja zlatá. Nájdeme aj tebe, ženícha. No, teraz, aby sme pristúpili k tomu, na čom sme sa dohodli. Peniaze. Plním, čo som sňúbilo. Čo to? Len jedna minca? Takto si ma oklamal? Nedám ti ja svoju dcéru, Ale ja si ho vezmem, otec. Ľúbim ho. A o zlaté mince mi nejde. Nie. Mali sme dohodu. Stráže! Berte ho! Tak dosť! Prílev minci z Meštca som zastavil ja. Lebo by si, milý kráľ, Maťa len ožobračoval. A pretože Angelína a Maťo majú dobré srdce, aj by sa nechali. Pogod! Stráže! Diabolské sily utečia na kráľa! Ja. Tvoje stráše, kráľ, sa ani nepohnú, kým im to nedovolím. Nezaslúžiš si mať moc nad osudmi ľudí. Odovzdaj korunu Maťovi. Nikdy. nemá na to kvalifikácii. Kopiťko, kamarádia, nechcem byť kráľom. Maťo, teraz si mi skrížil plány. A môj šéf Lucifer vôbec nebude spokojný. Kráľa aj pambulína už majú vyhradené miesto v pekle. Toto mi nerob. Kráľovstvo nemôže ostať bez panovníka. My sa nejako dohodneme. Vy sa dohodnite, ako chcete. My s Angelinkou si kúpime nejaké gazdovstvo a budeme šťastní a slobodní. A každý pocestný u nás nájde pomoc. Strechu nad hlavou a teplé jedlo. <glorodňá> tak to ti nezávidím. Dúfam, že budeš sýpať sliepkám, kidať hnoj a vstávať ráno na svítaní, To mi vôbec nebude prekážať. Do pekla, čo mám s vami robiť? Mám skromný návrh. Ja by som vedel hospodáriť aj lepšie, ak by som nemal na krku bambulínu. Če? A samozrejme, k poddaným budem o mnoho láskavejší. No to je výborné. Otec, mňa sa tak ľahko nezbavíš. Iba, ak by si mi i hneď našiel nejakého ženícha. Chcem knieža. Poznám takého, ale musím si to dať od neho najprv schváliť. <laughs> mňa nikto neodmietne. No, tak na čo čakáme? I hneď ma zober za No tak pohni si. Prižerná ženská, ktorú náš pán Lucifer tak poslúcha, je hentáta tá... <gül> a <bambulína>. Veru, ani <gül> sa nebránil, celkom si porozumeli. <gül> <Uu. gül> Búž môj, zás kúpať prihorúci. Poveď tým hlúpym čartom, ňuž už prikladajú ako besný. Luciferko, nakážim, nech sa naučia variť. Všetko pripália. Ach, zladičko, nedúb tak tým kopytom bolí ma z toho hlava. Veď mala byť v kotli, za trest. Chlapci, kto sa má vyznať v tej chlapskej čertovskej duši? Babulina ho zatiaľ baví. No možno časom v tom kotli skončí, kto vie? Pozor, ide. Zasa flákate? Čo nepodarené? Karty hrať? Radši viesť? No, no to by vás bolo! Už aj do roboty! Zamiesť, prikúriť, mne večeru nachystať. Luciferko! Kde si? Zase sa ten môj muž niekde schováva, keď potrebujem, aby spravil poriadky. Tak už ani peklo nie je tým, čím bývalo. Skončila sa rozprávková hra Čertov kamarád, ktorú pre rozhlas napísala Nadia Uličná. Účinkovali Pavol Pleučík, Vladimír Jedľovský, Ivo Gogál, Michal Jánoš, Sidy Tobias, Jozef Šimonovič, René Jankovič, Karol Čálik, František Kovár, Jana Lieskovská a Zuzana Kizeková. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Grečnárova, réžia Robo Horniak. Vyrobil slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.